stap na salat al-Jumaa. Ou sal te kwier aanwoet vertjaal. Ek het die boodskapper salallahu alayhi wasallam verse, die een wat sy vrou die reinigende was, Rossel, laat uitvoer en dit self op die dag van Jumaa uitvoer en maak dit dan 'n punt om die moskee vroeg by te woon. Terwyl hy stap en nie ry of bestuur nie, neem hy sy plek naby die imam in. Luister aandachtig en verlistig om nie aan nutteloose gesprekke met iemand nie. Hy sal die beloning van een jaarse vast kry en tahajud na gebed. Voor elke tree wat hy na die moskee geneem het.